Mugazgaindiko Aotxa. Lanera joateko edo etxera sartzeko egunero muga zeharkatzen duten IBegiraia jarri na izangara, Mugazgaindiko Ahotsak podcast honetan, Mugazgaindiko herritarren egunerokoari begira jarri eta zerbitzuetan dela, lanmunduan, garraioan edo eta ikasketetan izan ohi diren galderak erantzuten aleginduko gara. Hortaz gain, Mugazgaindiko elkarlan edo lankidetza batzuen inguruan ere mintzatuko gara. Mugaz gaindikoa hotxak, Euskal Irratien eta Antxeta Irratiaren podcast bat, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Pirinio Atlantikoetako Departamenduaren babesarekin. Gaur, Traslanekin izeneko proiektuaren ondik norakoak bilduko ditugu. Traslanekin proiektuaren helburua, Pirineoetako bi aldeetan lan mugikortasuna bultzatzea da. Eta 2008 eta -2008, 2008 artean burutu delarik proiektua bertan parte hartu duten edo proiektua burutu duten kideak honakoak izan dira. Akitania Berritik, ALB Kooperatiba, Endaiako Laneko eta Inzup Formakuntza Zentroa, Nafarroatik Arete Aktiba eta Ademan Elkartea eta Gibuzkoatik Olatuko Psarea. Ernterian kokatua den olatukop sarera joan gara, beinat irasuek egirekin mintzatzenra. Mugaz gaindikoa otsak. Beina tirasoei ollatuko sareko koordinazio taldeko kidea egunan? Bagun. Kontatuko diguzu astapen batean ze helbururekin sortu zen olatukop? Bai Olatuko sortu denun, e, batez ere, 2000 eta krisi finanziarioaren kontestu horretan edo sortzen ari ginen hainbat e, kooperativek, gero ere, lehenagotik sortutakoak, ondoren sortu dudenak ere batu dira, xarera, gano, momentu horretan, ikusten genulako Euskal Herrian oitura izan den ez, kooperativismoa, ez, egarai ezberginetan sortu den kooperativismoa, ikusten genuen bat zeukala olatu berri bat, sortzen ari kontestu krisi kontestu horretan kooperatiba berria, baina ez geneukalan hola aiteko orain arteko kooperatibismoan e, representaziorik edo, ez, elkarren arteko berririk, ere. Orduan alde batetik gure artean elkarrezagutu eta elkar laguntzeko, oda interkooperazio sare bezala, baina gero ere krisi horretatik eta ondoren, ez, e, krisi ekosozialarekin eta ikustenari garenarekin, haurregungo ba, erronka sozioekonomiko, sozial, klimatikoa, Bait, erantzuteko eragile, eragile kooperatibo, ez dela Euskal Herri mailakoa, Euskal Herri osoa haintzat hartzen duena. Nortzuk zaudete gaur egun e, sare honetan? Bai, sare honetan gaude, e, batez ere Euskal Herriko la kooperatiba, lan elkartuko kooperatiba ezberdinaba, nik lan egiten duten tala eusko operatiba diez, e, Zarauzko Lakari, e, Bayonako A.L.B., e, Ez daket Nafarroan Herri ez da, da kooperatiba kasu honetan, ez, baina Herri elkartea ere dago, badago Hoier, badago 457 finantza entitatea, ez? Oso nahiko misto mistoa dela segunuke edo, ez? Eh, nahiko izaera Zabaleko eh sarea, segunuke bereziki kooperativismoaren ikuspegi berdina edo daukagun eh, kooperativen sarea eh, dela, ez? Orduan, momentu honetan Berrogitamar bat kooperatiba Elkarte fundazioaren e, bueltan gabiltzak, eginak kooperatiba, baina beste formula juridiko batzuk ere e, txertatzen dira e, bertan. Eta hori, ba, asmo desente ditugu eta batez ere, esan nuke, formazioan eta tokiko harapenean ardaztuta saietzen gila asmoiek e, aurrera eramaten. Zorduan, gero bueno, harreman sare oso zabalaukagu, baina hori, bueno, gutxoa era esan dako horiek koordinazio taldekoa zaitugola erran koordinazio talde bat biltzen baitzarete eh, hainbat eh, adar edo proiektua man komun ere sortzeko sedez. Hori da. Ta gure erronketakoak bat orainda nola sarearen partegaren kooperativek parte hartzen duten bakoitzaren interesekoak izan daitezkeen eremu edo lanildoetan, ez? Koordinaziotik bai Olatuko pene estrategia aurrera eramaten dugu, eta hor sartzen da ba, kooperatiba berriak sortu nahi duten pertsona edo talde informazioa ematea, sartzen da erakunde publikoekin harremana izatea, sartzen da tokiko harapeneko estrategietan ekonomia soziala txertatzeko aurkularitza eta ez, e, bueno, sustapen hori egitea eta gero gure arteko elkartasun tresnak e, abiatzea. ez. Bueno, gauza asko dira orduan duan, e, eta Gure kooperatibetatik egiten dugun ezolatuko peko lan hori, ba, bueno. e, saiatzen geha koordinazio taldetik e, estrategia hori era eramaten, baina gero eginkizunak edo, ez lurraldean egin bardien eginkizunak, ba, saiatzen geha hori lurralde bakoitzean dagoen e, kooperativen e, bitartez egiten. Hau da, egitura zabala doka gu, baina txikia. Ez? Orduan horrekin nola egin ba, Euskal Herri zabalean ere bueno, e, e, e, eraldaketa prozesuak, ez sosioekonomian eraldaketa prozesuak gauzatzeko. E, ikusten dugu, e, proiektu ezberdinak e, ba, burutu nahi eta burutzen dituzuela. E, gaurkoan, e, proiektuen artean bat interesatzen zaigu, traslanekin e, egitasmoa ipatu nahiko genuke, e, proiektu europearra da, 2008-2008 artean garatu ahal izan dena Akitania Berriko, Nafarroko eta Gipuzkoakoain batera gileren parte hartzeari esker, eta irakurri denez egitasmoen helburua e, langabezian, formakuntzan edo lan ez aldatzeko hortan diren langileen mugikortasuna hobetzea izan da. Bai, baino hiru ardatzetatik edo e, begiratuta, ez? E, lanaren eremuan ere ardatz ez berriña da ulako eta, ez? hiru e, ikuspegi edo txertatu nahi izan zen bat eh lana bilatzen duena herena eta Aurretik bazo delako beste Europar proiektu batzuk eta beste ikerketa batzuk, ez, erakusten zutenak e, lan muga kortasuna e, oso urria dela, ez, muga benetan muga paper hori jokatzen dula, arrazoi ezberdinegatik, eh kulturalak, eh hizkuntzakoak, askotan tramiteak, ez, e, lana lortu edo, ez, gizarte e, segurantzarekin egin barreko tramiteak eta ez, ez ezagutza horrek jende asko ere atzera atzera botatzen du eta uste eguna baino askoz mugikortasun e, txikiagoa dago lanari dagokionez. Ha da etxe bizitzarekin agian, ez, gehiago dagoen bezala, ez baino pentsatu egun jende gehiena agian endaian, ez, egoaldea mugitzen dena, ez da lanagati mugitzen dela, baizik eta endaian bizielako eta beti lana egoaldean izan duen lako. Eta datu hoiekin, nola dit eh zen egin Barselana zerbait, ez, e, rst e, bideo hori beste ikuspegi bat enplegatzailearena ere eta horrere konstatazio batetik eta da e, enplegatzaileak ez duela mugaz beste alde begiratzen, ez? eta kasu batzutan eta sektore batzuen baitan, historikoa e, izan dien, ez? harreman e, batzuk bai egon die, lan konkret, ez? langile konkretu batzuk ipar eskolarreko eta alderantziz, e, hori gaur egun IAIA ia ez dela gertatzen ez bada oso oso perfil, oso konkretu eta ez pertsona konkretuen bile egindako ikerketa horretan, ez? Eta, hirugarrena eta hau, da, pixkatu, latuko pektik txertatu nahi izan genuna da, enpresa sortzerakoan, hau da, ekintzaietza lantzerakoan ere, ekintzaietza horretan, eta gure ikuspegitik dela ikuspegi kooperatiboa, ekonomia sozialarena, baina modu zabalean ere ulertuta. Enpresa sortzerako orduan ere mugas ikuspegi hori txertatzeko aukera, ez? Ez zure kooperatiba edo enpresatxua edo autonomo ezela lan egitera bazoa, zerratik ez ikusi, ez? Zure lana ere mugas logika batean. Orduan, proiektuaren hiru begira dagoetatik eta horretik, segon diagnostiko horretatik, helburua traslanekinena izan da, tresnak ematea, ez? tresna batez ere informazioa zen diagnostikoetan agertzen zen gauzetakoa zen informazioa oso ez ezatitua zegola ba hiru administrazio e, publikoren baitan eta in, informazio hau batez ere administrazio publikoak ematen duten, ez bakoitza ba e, Nafarroko zerbitzua e, ez e, Ipar Euskal Herrian Akitaniatik ematen dien e, zerbitzuak eta hemen EAekoak ea ez orduan horrek asmena handitu egiten zuela eta orduan Gauza oso simple bat, eta da, informazio hori bateratua ez, eta hori digitalki jasota e, izatea. Baina, gero, e, enplegatzaileak eta enplegatua izan nahi duen pertsonak, minimoki formatzeko ere, e, bueno, baterasna batzuk jarri, eta bueno, hori izan da proiektuaren muina. Eh? Baiz, eh, esan dut langilean buhikortasuna, baina eh, buhikortasunaren gibilean ere mugaz gaindiko eh, buhikortasun horretaz eh, ari gara, ez? Traslan aipatzen, Traslanekin aipatzen dugunean horre esan duzu informazio eskazia eh, horri aurre egiteko eh, ba, tresneria sortu nahi esan duzula. Hortan datza proiektua edo gehiago ere bada? Bai, helburua gehiago ere bada. Ja, helburua eh, bere da hiru ardatzoietan ba, enplega, enplegatua, enplegatzailea, eh edo bere lana, ez, autoeratu e, nahi duenak hiru hiru muga ez ikusteamuga bezala, baizik eta duten horretarako baagian e, aukera bat ere e, izan daitekela. ez, ba, ez dakit e, ba, adibidea hartzeagatik, baino ba enplegatua izan nahi aidun batek eh ba, kondizio hobeak lortzea, ez, e, muga beztalde mugaren alde batean edo bestean falta diren perfilak, ez, e, osatzeko, ez, hor e, agertzen zen eh, Zaintza lanetan nolabaiteko landutako edo, ez, e, bueno, e, landutako pertsona langileak egoaldean ego askoz eskuragarri da dela taipar Euskal Herrian falta, falta direla, zen e, horrelako, ez, e, sektorialak diren e, e, gauza agertzen ziren eta orduan, ba, aukera bada, ez, e, E, Falta den hori, ez dakit noraino joan beharrean e, bila, ez, e, mugaren beste aldean agian badago. Eta pixat hipotezioi ekin ere e, lantzea. Eta enpresa sorreraen ikuspegitik, eta ekonomia sozialaren, eta gu kasurretan olatuko pen ikuspegitik, benetan mugaz gaindikoa dien kooperatiba sortzea. Muga, oza, Euskal Herriaren ikuspegi ez e, oso batetik ere, iparra eta euskalherrian normaltasunez jardungo duten e, e, proiektu kooperatiboak e, sortzeaz. Ordan helburu aurrera begirako helburua hori da. Tresna, baina bai ikusten zena zen oso tresna gutxi zuela hori egin analizatzeko eta orduan oso oinarritik eh hasi berzela tresna jarriz eta eh eragile eta pertsonak formatuz. Orduan helburua da tre, tresna informatiboak eskuragarri garri hiru hizkuntzetan eskura garrizatea informazio aliketa osoena. Euskara ere hortoki bat e, egin Baina, bigarrena nolabait enplegatzaile horiek, zen enplegatzaileak ere, askotan pentsatzen dugu, enpresa guztiak ez ez, enplegatzailea dira, enpresetan dauden pertsonak ez, e, langileak bilatzen, e, aritzen da pertsona nahiko konkretuak E, izaten dira. Enplegatu izan nahi dutena mugaz gaindiere, or, e, perfile nolageteko bilaketa bat edo egin genuen, eta nahiko izaera konkretua daukate, orduan, pertsona abientzako formazio minimo bat ere e, landu genuen. hon. Orduan, pertsona abientzako mudel bat bitartez mudel da plataforma libre bat, eta bertan e, formazio moduloak esken jetezke, mudela bat dago. Orduan, elburua da mugaz gaindik enpleguarekin lan egiten duten edo E, bilatzen duten e, pertsonentzako, beste kal kalkulatu den nula, e, bi hiru orduko formazio digitala, eskenial izatea, de balde, ez? Mientzako e, kapen bat izateko. Hor, e, pandemia gure kontra egin zu nola baiz, gure zen formazio hau ez, e, izatea digitala alde batetik, baino presentziala ere minimoki e, bestaldetik. Eta tokatu zegun justo pandemian, muga gurutzatu ezin zen e, Garaia, orduan... Zagun luke, proietuan kamuz gelditu zela, batez ere, formazio hori lurral... Osa benetan, ez... E, testeatu eta ez lurraldetzeko... aukera horretan. Egia da, saiatu gala finantziazio pixka lortzen zerako, lortu gau pixka baino ez asko, orduan... E, asmoa daukau horrekin... jarraitzeko... baino, bai, gure... denbora eta, ez... E, finantziazio limitazioekin, orduan... Batez ere jo dugu agian, e, autorak eta edo enpresen sorreraren e, ardatz horretan garapen gehiago gehiago egin dugu. Baina, bueno, hori urrengo kapituloa da, proiektualena. Eta bitartean hankamotz gerditu den horretan, behintzat, e, tresna digitalak martxan daude. Eta tresna digitaletan daukagu informazioa gu egune bat, daukagu e, model bat, e, formazio minimoarekin, behar den formazioa minimoarekin, ulertzeko zein den enpleguaren testu ingurua mugaren eta iruadministrazioen e, testu inguru horretan, eta aukagu ere, bilerak, elkarrizketak, korrelako gaiak e, online lantzeko espazio bat ere. Treznak badaude, gero da, ez e, hori garatzeko denbora edo. Bai, se proiektua bururatua da, tresnak sortuak dira, baina eh hortan e, geldituta momentuz, naizta eh naya izan edo seguida baten ematea, hori da. Hori da. Bai. Eta ez da inbeste igual eh tresna horien garapena guk egin bar dugulako zen tresnakor daude, gainera Europar proiektu bat izatean tresna horiek, nolabait eh eskuragarri jartzea bete behar bada, eta ongainera e, software librean egita erabaki genuen tres ere keregarapen bat izan dezaten eta guk egin edo beste norbaiteek egin, e, gure Eh gurenaia gaina proiektu horrela agertzen zen zen administrazio publikoak ere tresna horien e, jabe egitea, ez? Eh neurri baten edo erabiltzea, zeren eh azkenean enpleguarekin lotutako politiketan esku hartze edo, ez? Eh gehien dituztenak administrazio publikoa dira. Ordan gurea asmoa proiektu handian bazen eta neurri txiki batean lortu egu administratzio publikoa tresna hauek e, daudela e, jakitea fase batean erabiltzen hasi hasi zien honebi arduna da ez beraien aldetik ere ikuste konpromiso gehiago tresna hauek gehiago erabiltzeko eta helburu hori ez hau e, da mugaz mugazgaindiko lanaren arre, lanarremanak eta ez da, normalagoak e, izatea gure bada ere administrazio hiru administrazio hauen e, ardura bat. Bai, hori bai da, hori bai da. Nogaska indikoa Ochak. Konkreto nola pasatzen den jakitearren tresna hokie baliatu nahi dituen urori begira, e, ni adibidez langabezean ba naiz eta e, Irunen bizi eta ba Baiona edo Donibanera Donibaneko eskaintzak e, izan nahi baditut E, tresna hau baliagarri izango zait eta e, nere langile bezala ditudan eskubide edo BTV arrak ere zeintzuk diren jakiteko, esan duzun bezala, administrazio ezberdinetan ari bai gara, mugaz gaindiko langilea izatea ere badu definizio bat, bo hori guztia argitzeko baliagarri izango da Tresna ho? Bai, berez bai, zen Tresna dago antolatuta e, zure perfilaren arabera sarbide badokazu, ez bai, empleo empleo habilatzen arribazara, eh serbideo daukazu, enplegatzailean bazara beste bat eta hortik eramaten zaitu lehenengo informazio orokor orokorrera eta informazio orokor hori ere hola <coughs> pizka testeatu genunean ikusi genun dela leku bakarra bateratua dagoena, orduan ja horrek bere balioa badauka eta badakigu jende desentek erabili duela. Lortu egulako benetan tresnak egotea hor erdi e, administratibo baten erdigunen, zen hori izen gure asmoa, norbai lanbidera baldin badoa, lanbideko teknikariak, <coughs> ematea ere aukera hau e, pertsona hori ez dugulortu. Hori da nik uste, lehen esan deten hori ez, administrazioak ere bere ardura hartzearen parte hori ez. Gure asmoa, aurrera begira da, justo ba, lanbideko, ez, zerbitzu e, hobetako langileak ere formatzea. Hori gelditu zen, igual proiektutik e, urrengo fase bezala eta eta egingabe tresna badaude bakarrik hori ez eh guere ere erabili duenak tresna erabili duela beak berak e, edo entzun e, ez eh irratiren batean edo prentsean edo eh informazio hori eta sartu delako eta ez e, erabili duelako baina ez bide normalena na izan barko luken ez horretarako bulegoetatik esan zaiolako ez hor daukagu baina igual e, Bueno, gure borondatea da hori, ez? E, lortzea, ez? eh momentu Baino e, bestela erabili dutenek esan digute baliagarria izan zaiela eta bueno, iradokizun desente jaso ditugu ere informazioa geitzeko, e, formazioetan ere ze faltako litzakeen erakusteko eta gero, informazio horretatik <coughs> sartu daiteke proiektuaren mukera, muk bada, zera formazio minimo digital bat. Nun Nolai da pasarela bat ez, e, zu pausoak ematen zuaz eta pausoak bete ala e, urrengoak proposatzen zaizkizu. Orduan da auto ikaskuntzarako tresna xume bat, esango nuke, baina laguntzen du nolabait e, ikuspegi orokorra edo izaten. gutatuekin badakigu astero erabiltzen dela. E, Gaur egun ere? Bai, baina e, guk ez dugu momentu honetan promozio gehiagi egiten eta badakigun norbaitek jendaria esaten diola, ez? Eh, hori hor dagola zendatuak erakusten digute, Jendea sartzen da eta erabiltzen du gutxi, eh? Baino iristen da. Hor prestatua dago askoz jende gehiagok ere nahi balu erabiltzeko eta prestatua dago, <coughs> esango nuke ere, eduki gehiago sartzeko. Zen proiektuagalditu zen fasean edo eh urrengo fasea proposatzen dena da. Hor eduki gerota gehiago izatea eta hortan arigia, eta esan dute adar bat garatu dugu gehiago, enpleguaren edo lanaren autoeraetarena gehiago garatu dugu eta enplegatzailearen eta enplegatuaren parte hori dago proiektuaren amaieran e, zegoen bezala. Ha e, eduki berdinarekin. Mugaz gaindiko ahotsak. Erabilera erresa da, diote, informatikan aditua ez den horrentzako errexe egingo zaio. E, baliatu zuen tresna erabiltzea, ze askotan beldurre maten du, eta ordenagailu baten aurre galgaitezke gal, gal errex. Aktion.translaneekin.eu, elbidean, e, sartuta, e, bueno, iru izkuntzaten dago, euskaraz, e, Español eta frantsesez guk naiztan deguna da sartzen denak euskaraz ere ikusi alizatea eta horrela ere badago konfiguratua eta hori ez ehnola baita egin dugu ez, ez izan da enpleguko profesionalak enpresa eta eta baliabideak ez hemen lehenengo momentuan ikusten da e, zea mapa bat mapa hoe dira e, mugaren inguruan enplegua Bilatu edo langileak e, lortzeko dauden baliabide e, mapatxoa da, azkenean lehen esan duten bezala hoi direlako benetan bideratzen dutenak eta errekurtso permanentea dituztenak ere lan hori horriehal izateko orduan gure asmoa beti izan da hoiek egiten duten lanaren osagarri izatea. Ez orduan horregatik e, <coughs> erakienu lehengo momentutik hoieko oso visible egotea ez? año gero or lenego ere maparena e, azpian dago e, bilerak eta egiteko e, gelak hau ez da e, existitzen eta gu pentsatu ganon oso interesgarria zela azkenean pertsonak ere harremanetan jartzeko ez orain bestela bakoitza bueno, tresna ezberrainak erabiltzen dira eta hemen badago bideogelak sortu bait e, ez edo. zer da bideo gelak ba, google meet bezela edo edo jitsi bat bezela baino software librearekin egina eta Eta proiekturako e, prestatu eta orduan hemen sartzen bat zea sortu ezakezu e, bideolegela bat eta norbaitekin elkarrizketa bat izan edo bilera, bilera bat antolatu eta digitalki egin. Hau, proiektuan bat zegon asmo, asmo txikietan baino pandemia izan zenez eta digitalki lanea egitera ez behartuak izan ginen ez bihurtu zen oso otrasna garantzio eta horbai pentsatua non jo. Ibilibarrean hiruarrren entresnetan goizan tresna gure tresneria horretan bertan, ez, e, bideo e, jartzen. Bai, proiektua gauzatu izateko, baina baita, ez, proiektuaren erabiltzaileek ere hori e, izateko gutxi erabiltzen da gaur egun lan esan detenagatik, ez, e, agian e, promozio falta delako, baina erabilgarri erabilgarri dago. Bego, emen Ari gana, enpresentzako ez? E, dago prestatuta. Enpresak behar duen informazio legal edo administratibo guztia hemen e, ikusgai, ikusgai jartzeko. Hemen, asmoa da, mapa badago, baina mapa ere irekia da. Orduan, baliabide berri bat sortzen bada, identifikatzen bada mapan sartu daiteke hori irekita dago, hori norbaitek egin bardu. Gero hemen informazio gehiago haulitzak egoian informazio espezifikoa, ez enpresentzat, kasuanetan, esartu nahez enpresen e, atalean, enpresentzako informazio espezifikoa. Baina, hemen dago ere, informazio gehiago lai, kontestuala edo. Ez, ez dain espezifikoa, bezik eta informazio horok bai aurreko e, Europar Prodietutati datorrena edo oso espezifikoa delako, ba, enpresagaten, hori ez, jartzen duna, ez, gizartesi zuzemidea eta fiskalitatea nola da, mugazgain hiru administrazioen eremuan, ez? Eta pixkat gako batzu kulertzeko, ez? Eh, nola da baina enpleo adiez da aurreko Europar proiektu bat eta gure diagnostikoia oso hortik dator. Hor ikusi zelako, ez? Enpleguaren inguruko, ez? Mugazgaindiko harremana nola ziren eta hau izan zen proiektu bat gehiago ere diagnostikoa, ez? Eh, landu zuena gu diagnostikoa baino gehiago, diagnostiko propio txiki bat eingenun. Baina gehiago zentratu ginen, e, zera, Zere. bai, eta tresnetan, eta, ez, e, hortik aurrera, e, nola egin, hortik ere, nire bakit beste proiektu edo ideia batzuk atera, direla, bai, batzuk Europar proiektuen bitartez gauzatzen ariena, eta beste batzuk e, modu izolatuan. Eta gero hau da, muka edo, ez? Muk zer erra nahi du. Esan nahi duna da, mudelera biliz, ez, kapsulatuta dagoen e, formazioa. Tresna Digital emitatze eman ditzakezu formazioa, eh klaseak eman ditzakezu, dokumentazioa jarri. Hau da gehiago esan duten bezala pasarela bat bezala, eh formazio eh pasarela batez. Ezu hor sartzen e, sartzen berak markatzen dizkizu formazio pausoak. Eta urrengo pausora pasatzeko lehenengoa gaindetu barduzu eta, ez? Baina da auto. Normalen izaten da auto ikaskuntzarako eh prestatu, prestatutakoa, laguntza beharri gabe horregatik galderara zitzuliz, oso orrexa da dagolako prestatuta justu eh, horretarako teknologiarekin harremana ez daukanak pauso hauek egin ahal izateko inoren laguntzarik gabe hori da ideia nagusia sartu eta bukearaino egiten duzu eta horrek ematen dizue emaitza emaitza bat eta gero gu bai jarri daguna da emaitza horien norbaitekin e, komentatu nahi badituzu edo gurekin harremanetan jartzeko aukera baino berez da orregatik helburua eh, zelako eta da enplegu zerbitzuetako teknikariek iristen mazea pertsona bat interesa daukana ez eh mugaz gaindi beste administrazio batean zen inkluso EAetik Nafarroare badaude diferentzia diferentzia batzuk eta horiek ere landu ditugu eskentzea mukori, egin mukori eta orre, orduan ez zure galderak Baina, ez, kokatuagoak izango dira, baina bintza lehenengo informazio bat e, izango duzu, eta errexago lagunduko e, zaitu. Mugaz gaindiko hau hau txak. E, gai konplexua ere badela, e, amaika realitate ere e, bizi baitira, eta gero erraten duzu bezala, administrazio ezberdinen arabera, e, titulazioaren konbalidatzea ere e, gai bat da, lan egin hemen eta egin, E eh, nere eh, tituluak edo balio, balio duen eh, iparraldean gai kompleksua da zailtasunaka aurkitu dituzue. Hor ere administrazioaren ardura, ez? Eh bai gure proiektutik eta lehen aipatu dituzte, ba enplea, ez? Eh em, o proiektu horretatik eta beste batzuetatik ateratzen dira beti oso e, gauza, zeunuke, berdina, ba hori, ez? Konvalidazioak erre, administratiboki erresteko mekanismoak Harri berko lituzkela administrazioak muy ikuspegitik ere lanerako, ba, ez e, e, garraio publikoa bera, ez, hobea e, izan barco lukela, eh, mugazgandiko eremu hoietan. Hizkuntza ezberdinetan, ez, mugaren bueltan dauden hiru hizkuntza hoietan formazioa eskuragarri izate, izatearen, eh, hau da, euskara hizkasa hor bada, euskara balia baliabideak egotea edo edo kasu batean frantsesa edo gaztelania baldin bada ere horiek ikasteko, ez, e, baliabideak egotea. Hor dago erronka da, da. diagnostiko oso argia da, baina beharrak, ez, e, daudenak tresna jarri daitezke, baina batzuetan estru, arazoak estrukturazkoa diez, e, ez, ez bakarrik enplegarritasunaren arabiz eta, ez? Bai, eta baina segunoko administrazio publikoek proiektu hone mitarte zen honen informazio guztia aukate egindako txosten guztiak eta Horbala nondik heldu jakiteko ez, edo zer egin barko litzkeen ez, ze politika publiko ere ezrribarko liraen hori e, e, gauzatu izateko. pixkat da guk lantzen dugun oltuko beti lantzen dagun beste, beste ardatz bat tiraka baino protu honetan ere agertu zen zaintza lanetan eta horregatik aipatatu leen, hainbeste horretan asko aritzen, aritzen garelako, Arazo ondienetakoa da, e, zaintza lanetan dabil, dabilen jende asko, oxa, ez ditula ere zelana egiteko beharrezko dituen e, e, dokumentazioak. Ez? E, bai, konbalidazio kontuen zen egoaldean behar da titulo konkretua zaintza lanak egiteko, hiper euskal herrian beste modu batera da, baina batekoak ez du bestean balio, azteko. Baina, askotan ere pertsona hoiek ez dituzte paperak ere legalki lan egiteko. Eta ja, situazio oso konkretua, nio, agertu, de, osa, agertu zitzaiguna proiektuan, hor eh? duan, hor zer gukulertzen duguna da eta kasu horretan badakigu zaintza da elkarte pare batek informazioa berabili dutela eh? zen behai asko interesatzen zitzaien lan aukera hobeak bilatzea zen hor badago errealitate bat eta da Ipar Euskal Herrian kasu horretan, eh? E, sektore horretan Ipar Euskal Herriko lan baldintzak obeak direla egoaldekoak, baina, orduan, interesa handia dago ere e, hemengo zaintza lan giletatik e, Iparra Euskal Herrian lan egiteko baina e, beste erronka e, juridiko eta politiko batzuk irekitzen ditu horrek ere, orduan, bueno gai oso konplexua eta ardaz bakoitza hartzen denean esan duke ere, ez? bere konplexu bereziak hartzen dituna Guk, Borreitu honen bitartez, lanketa partzial bat egin dugu. Bai egin gaitu konstiente, ez? Ere, puntu batean ere dauden ezintasunez, ez, ez? Beharko liraken politika publiko ez? Eta horregatik, igual, erakide gehiago zentratzea e, lan autoeratuaren ere horretan ez? Zen hor ardura bat hartu dezakegu. Bestean ardura, birutzen zait gehiagoa, administrazio publikoena Dela Eta gu lagundu ezak egu, baina ardura hartu ez. Oida, autoeraketaren ere mu horretan, irutzen zaita asko dagola egiteko ere, eta hor ja izan gaitezkela eragile. Zorduan, biskatortik ere horregatik jodegu alde horretatik. Bai. Ikusten dugu, beraz, baduela se, segidarik edo proiektu honek dizu galdetu, astapenean esan dut, eta Akitania Berrikuna farroko eta mm. gipuzkoako hainbat eragilek parte hartu duzuela nortzuk eh, izan zarete lan honen bultzatzen, eh, olatuko psareaz mm. gain? Nolai, konfigurazioaneko berezia da. E, Iparraldeko hiru eragilea, LB Kooperativa, dela olatuko peko gidea gainera? E, laneko dela, ez, eh fiskate endaiaren bueltamaino orain utzet, ez, ez inguruko beste herri batzuetara ere, baina bueno, endaiatik e, sortutako lanaren eta proiektu ekonomikoen sustapenerako sustapen gunea eta ISUB in dela langileen formaziorako Frantzia prestatuko mailako eragile bat. ISUB in izan zen nolabait <coughs> e, bideratzaile nagusia proiektuarena. Europar instituzioen aurrean, gero egia da, terrenoko lana beste batzuk egin genula ez, baina, bueno, hor, ma, erakundea ondia, osa ondia eta, bueno, bere bermearekin eta egin genuen lanketa eta administrazio publikoarekin harreman oso osatu da okaten, ez. Eta, egoaldean, Nafarroako bieragile, arete aktiba dela langileen formazioan aritzen den, zelat, e, iraziaz mori gabeko baina enpresa bada, baina Irrazte Asmoriegoekoa eta ademanda Nafarroako e, baso lanetako enpresen elkartea. Eta, hau, ez, oso gai spesifikoa da, baina beraien interesa handia zen, beraiek lanaren mugikortasun handia izandutelako historikoki, ez? Ba, nire bueno, osa bat aitona eta jotzen zen bezala, ez? Eipar Euskal Herria eta Galpetara, ez? Ebaso lanak egitea hori mantendu da neurri batean eta gaur egun Nafarroako enpresa askok Iparra Euskal Herrian eta Frantziar egiten dute lan. Hortoan, interesan dugu azokaten, zen ikusten dute Hori, e, historikoki nahiko harreman naturalak edo inkluso izan dituztela, baina gero eta zailagoa egiten zailela harreman horiek egitea. Orduan, bueno, interesan dugu azokaten, eta gu olatuko honetan e, gehiago irugarren ardatzori e, lantzeko eragile bezala. Sartu guineen bat, bueno, lurraldean gaudelako, baina bestea autoreaketakaren eta enpresen sorrera eta ez, holaite beraien, ez, eproiektua sortzearen ardatzori ere landu naizelako. Egia da batez ere ALB laneko eta olatuko pin arteko harremanak jarraitu duela beste proiektu batzuetan eta proiektutik egin bar izan genuen harreman saretik oraindik harrema holaite proiektu, ez, e, mugazagendiko beste proiektu batzuk eta ere e, lantzen hasi garela, bai. Mugaz gaindiko ahotxak. Ba, momentuz guztionekin geratzen gara, Elbide batekin, Traslanekin, puntu EU, duzu e, e, sortu beraz e, proiektu berezia. 2001-2009 artean, baina gaur egun erabilgarri dena eta eskuragarri dena ere jende hororentzat. Ba, ez dakit zerbait gehitu nahiko zen ondorio gisa edo hortan uzten dugu. Ezo. Ondorio bezala, eh? gure ikuspegian eta olatu ikuspegitik, eta olatu kopen ja e, Ipar Euskal Herriko eragile batzuk eta badaude, eta gure asmoa justu da, hori zabaltzea. hemendik dikatera eta formazioarekin lotutako proiektu batzuk lantzen nahi gara, ekonomia soziala, mugaz gandiko eskola profesionaletan eta e, sartzeko lanketa bat egiten ari gara, baino gehiago, taia da Ola ardatzetako bat Ipar Euskal Herriko eta mugaren bueltako kooperatibak eta ekonomia soziala saretzeko proiektu batekin gabiltza eta bueno nikuzte horrek emango du beste batean segurazki berriro solasteko aukera bai bai itzeingo dugu noski sareak baduela webuna ere goraitas ez hiziko dugu hola tupo.eus eta bueno an eta hemen e, hitzalditan eta proiektuekin, ba, odetak, emendikateratako beste bat baturapuntu eus, bertan, ari gehalako eta, da ere, emendikateratako harremanekin eta lantzen ari garena da, Euskal Herriko ekonomia sozialeko eragile eta proiektuen mapa. Ja, gainera, e, mugaz gaindiko ikuspegi bat daukana, eta, Pasaden... Olaganya no, Euskal Herria ikusten da, Bertan, ez? Eta pasaden ikasturtean jain genuen lanketa bat Ipar Euskal Herrian, eta hoi eta zei proiektu Ipar Euskal Herrikoak e, sartu ditu. Eta asmoa da, ikusten bat du, ia dena baiunaren <laughs> bueltan daude, hemen erronka da, ez? E, Barnekaldeko proiektuak eta ere identifikatu eta... Eta horiek ere erakustea eta... Biskat, Ikustarazteak ere laguntzen duelako harreman hoiek e, sortzen, ez? Nahi. Ba, bineatira zuegi, esker mila, e, gure galderi irantzuteagatik. No, Euskara zuegi. Mugaz gaindiko haotxak, Euskal Irratien eta Antxeta Irratiaren podcast bat, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Pirinio Atlantikoetako Departamenduaren babesarekin.